Në dërsët e sirës, kemi fol pak në dërsët e funit për uh, pengesat dhe metodat e pengimit të davës që i kanë ba më shrikt, du më thanë, uh, thirjes për nga merit sallallahu aleyhi vësallem. Uh, pas këtile pengesave <coughs> në këtë dërsë, do të flasim për... Uh, shprëngullje në sahabëve për higjëretin që i kanë bënë Habeshe, ose Abis Abisini, ose Etiopi. E, në atë kohë kur sahabët kanë pasë shumë mundime edhe shumë pengesa, dhe të bashkë me pengamerin sallallahu aleyhi vasallem, kanë pasë pengesa edhe loje të ndryshme të tërturës që i kanë përjetu prej për i mosë rikve. Allahu subhanahu wa taala i ka forcu, unë ketë fë de më thanas kushtet e tyre nuk është luhat asnjë çast, edhe shembullin më të mirë nuk e kanë pas e, të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wa sallam, isile ishte në mesin e tyre. Por gjithashtu pen, gjithashtu Allahu subhanahu wa taala i ka dërguë edhe Prej Kuranit, dëmë thë një ka zbrit pjesë ose surë, ose ajete, të cilat të kanë tregu për popujt e maherëshëm, se si kanë qëndru në fejnë tyre, si kanë qëndru në teohid, edhe pse kanë qenë të mundum dhe të tërturum prej armijgjëve të Allahut. Edhe prej tyne është edhe surja kefë që ka zbrit në natëkoj, ku Allah subhanahu wa ta'ala ka të regu për një grup të besimtarve, një grup të vogël të besimtarve, që kanë qenë të vetëm në mesin e popullit tyne, edhe ata përshka këse kanë qenë të përndje kur të tërturum prej popullit tyre, kanë hikë prej ati vendi edhe janë strehu në shpel, ku kanë mejtë dëmë thënë si ka dashtë Allah subhanahu wa ta'ala kod gjatë, Pasta i kanë dalë prapë, edhe pranda Allahu subhanahu wa ta'ala ka përmenë në ajet, wa i dhe të zeltumuhum wa ma i abudune illa Allah, dhe më thanë kur ju i praktisit ata edhe zdo gjithë që a dhuronin përveç Allahut, dhe Allahu ju tha, fa u illa lkehf, dhe më thanë strehon, strehoni në shpelë, jenë shur lëkum rabbu kum mir rahmetihi wa ju hejj lëkum min emri kum mir faqa, më tanë se Allahu dhëtë ju dërgoje më shirë prej ti dhe dhëtë ju jape zgjidhje dhe, dhe letësim në qështjën tuaj. Pashtu e, në suran zumer në shumë ajete ku të regohet se toka Allahu të shte gjerë edhe se besimtar duhet të shpërngulen, duhet të përta mbrojt, fë natyrë edhe Allahu gjithashtu ka treguar në jetë ndryshmën sure An-Nahl për shemb për spërblimin e hijxretit e sprnguljes do të thon në rrugt të Allahut si ka thënë Allahu vallëdhine haxru fillahi min badima dhulimu pra ata të cilët janë sprngul kanë bë huxret për hir të Allahut pasi u është bërë pa drejtësi atyre lenubu anhum fi ddar hasana Nëmë thënë të tjërë dhëtë jëapim Le në bëwi anëhum fi dhë dhënja Hasënë Nëmë thënë dhëtë jëapim shperblimet mërë Wala e drulë akherëti akber Kur se shperblimi akherëti të është majmë madhë Lew kanu ja'lemun Sikur takë shindid Gjithashtu në surën Në zumer Najetin Që thëtë Allah subhanahu wa ta'ala Lilladhina ahsanu fi hadhihid dunja hasana Dëmë thënë ata të cilët kanë bë të mira Ju përkasin e, të mira Gjithashtu shpërblim i mir Wa ardhu Allahi wasi'a Kurse toka Allahut është e gjërë Dëmë thënë që të shpërnguleni në tokon e ti Aty ku keni mundësi ma dhuru Allahun subhanahu wa ta'ala Innama ju effes sabiruna ajrahum, ajrahum hisab, thot, e gjëra hum E gjëra hum bi gajri hisab Dë thëtë se ata që bëjnë sabër, që janë durimtar, e kanë shpërblimin e tyre pa pa llogari, pa mas, pa hesap. Do thotë ë sabri shpërblehet me shumë të madh, që nuk është i kufizuar, do thotë është shumë shpërblim i madh. Edhe këto ajete dhe ajet të tjera të ngjashme i kanë nxit besimtarët radhiyallahu anhum, sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e që klargohen prej torturave dhe për i perceptivë do të thonë çka i kanë përjetuar prej musrikve të Mekës. Edhe këto mundime, këto kjo kohë më ma e madhja ka qenë parafisht në fund të vitit 4 mas spalljes, pas spalljes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se ather, do të thonë pas vdekjes gjëgjajt ti, e bu Talibit, pra në fund vitit 4, të se në fillim, edhe gjatë vitit 5, pas shpaljes, janë shtu edhe ma shumë shtypjet edhe presionet që i kanë prijetu prej, prej <clears throat> mushrikve. Atëher, bësimtartë, radhjallahu anhum, janë pregadit edhe kanë mendu, dhe më thanë pasi ka udhzu penga mali sallallahu alaihi wasallam e i janë përgatitur për të ikur në Abisinë sepse për aty i ka udhzuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka lëvdu Nejahsin, si do ta përmendim e më vonë. e Hicrreti i tij shoqëngulia për në Abisinë ka qenë dy herë e dhe kjo siç është vërtetuar në transmetime sahiha në sprnguljen e parë ka pas 12 burra dhe 4 gra në mesin e tyre ose udhëheci i tyre ka qenë Uthmani ibn Affan radhiyallahu anhu me gruan e tij Rukaje bijën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe për këtë rast është transmetuar një hadith e, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shtëpia e parë ose familja e parë që ka bërë hijret në rrugt të Allahut mas e, Ibrahimit edhe Lutit është familja e Ufmanit. Do të them Ufmani radhiyallahu anhu ka është spërngul komplet bashkë me gruan e vet, vajzën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe ajo si familje, është e para që është shpërngull në rrugën e Allahut, mas, mas shpërngull jes të hershme të Ibrahimit dhe të lutit a lejhim e salatu vësselam. Mirë po këj, hadith nuk është sahih, se aty njëri prej transmituzve është Bisheribën Musa el-Khaffaf, edhe ajo është transmituzi dobët, të më thënë transmitimet e ti nuk janë sakta. Dhe më than, kjo si fjale për nga merit sër Allahu a.s. nuk është e vërdetume, por në përgjithsi, dhe më than, e, Othpani radiallahu anhu, ka qenë një prej atyre që janë shpëngull në atë në atë grupë, në grupin e parë, ose në higjëretin e parë. Edhe kur kanë në hik, normalisht, kanë hikë fshehtas. Dhe më thënë, janë përvjedhë pra prej mekes që mos i diktojnë e, mushrikt, edhe janë lërgu fshehu razi. Dhe kërë kanë mëri një të deti, sepse Etiopia është nga në tjetër e detit. Kërë kanë mëri, dhe më thënë, në breg det, në gjitë dhe, aty kanë gjitë anje e e disa tregtarëve dhe ata i kanë marrë deri në Etiopi, domethën, për për a stu ka qenë transporti në atë mënyrë natko. Ëh për, edhe për këtë gjithashtu transmet transmëtimi është i dobët për e, më rëndësi është do thot udhimi ka qenë në atë mënyrë. Ata kan, kanë kanë sku deri në Bregdetin e Kom e pas taj e kanë kallu me anije. E, kjo është kjo shpëngulja e parë, edhe pas një kohë, sahabët janë këthi prej Etiopis në Mekke. Shkaku i këthimit sahabëve, ka një transmitim që gjuhet për të qështje në Mekke qi quhet qisja e garanik do të them uh, ajo që është uh, ajo ndodhi aty në transmetim përmend atse kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kalexu surën najm në praninë të mushrikve kur ka mritë ajetet e farae tumul lata wal uzza wmanat al ثالثa al okhra do thotë uh, ai keni pa latin dhe uzzan, si dhe menatin, dhe më thanë, të tretin për këtyre idhve që i ka në dhuru. Aty që ndronë në transmitim se shëjtani ka fut në ledzimin e pengamerit sallallahu aleyhi sallam, disa fjal, e ato janë tilke lgaranikul ula wa inne shafaat e hunne le turteja, dhe më thanë, ato janë meleket e lartë, meleket e lartë, edhe shefati tyre shpresohet, dhe më thënë se ka shpres që ata të bojnë shefat. Edhe aty thotë se kure kanë dëgju këtë mushrikët e me kësë, janë gzu, edhe prandaj kanë ra nësejshë. Edhe këllajmë ju ka shku sahabeve në Etiopi, edhe ju ka shku se mushrikët e kanë pranu islamin, Domthon banorët e Mekës kur aişte kanë pranuar Islamin, edhe ata janë kthy prej gzimit. Domthon se kanë mbaruar, kanë mbaruar vështirësitë, edhe mundimet. Mirpo ky transmetim nuk është sahi. Ëh, në herë të transmetohet me disa rrugë të ndryshme. Ëh, disa piatyne janë domthon qi thuhet në shkencën e hadithit musned, do të thonë as me sened deri te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe hadith marfu, do të thonë se tregohet për këtë ka dy transmetime, <clears throat> mirëpo të dyja janë të dobta, do të thonë dobësi të madhe kanë. Edhe ka disa transmetime të tjera që janë mursale, do thonë do thotë e, e transmeton këtë tregim tabi'u, pa përmendur se për kujt e ngjarr për ai sahabeve. <coughs> Mir do thot më saktë, transmetimet më saktë janë këto mursale. Do të thonë se ato transmetime që transmetohen me zinxhir të pandërprerë deri te sahabët, do të sahabë, thonë që kanë prezentuat ty, ato janë të dobta. Kurse këto janë më të forta, por vet hadithi mursel, pra për ta kuptuar zinxhiri deri te tabiini është më i fortë në këtë transmetime që transmeton Tabaini direkt, do të thonë se hadithi mursal, kurse transmetimi deri te sahabet është i dobtë. ë nga ana tjetër, vetë hadithi mursal është prej haditheve të dobta, do të thonë që është i papranueshëm, sepse ë në këtë rast nuk dihet se Tabaini prej kujt e ka marrë. Do të thotë ka ndërprerje në zinxhir edhe ka ë diçka të panjohur, si thuet gjehale, dhe më thonë, ka transmitu e së panjohur, që nuk dijet se kush janë. Pra ndaj, dhe më thonë, në aspekt të zinjirit, në të gjitha aspektet, ka thakëthesh, prahën, zinjirit është i dobet, mirë për po edhe në aspekt të tekstit, të asaj që transmitohet, pashtu është shumë në kundrështim me regullat e islamit, është në kundrështim me atë që e kemi përmenë gjithashtu në dersin e sirës, në dersin e gjasht, për pagabu e shmëri në pengamerit sallallahu aleyhi wa sallem. Dhe thëtë, se pengamerit sallallahu aleyhi wa sallem ka qenë një pagabu e shumë. Qëka dhe më thonë e, kjo se pengamerit janë të pagabu e shumë, në përgjësi, qëka dhe më thonë? ë, domethënse pejgamberët janë të mbroitur prej do të gjatë gjithë jetës tyre, janë të mbroitur prej gabimeve që janë shirq ose kufër dhe prej atyre që janë mëkate të mëdha. Domethënë më nuk bojnë diçka në jetën e tyre nuk bojnë shirq ose nuk bojnë diçka që është kufër, po ashtu edhe janë të mbroitur prej mëkateve të mëdha, nuk bajnë. Kurse për mëkate të vogla Këtu ka i khtilaf mes djetarve, andodhë që pengamert të të bajnë mëkatet vogla ose jo. Edhe ma e sakt, si duket, Wallahu Alem, është se e, ba, ka mundësi me ba mëkatet vogla, mirë po nuk mbeten në ato mëkate, por shumë shpetë përkujtohen, ose Allahu i përkujtohen edhe me njëher pëndohen prej tyre edhe me pëndim ë mother store, do të thonë që ndoshta njerëzit tjer, e tjerë, ë mas penga merve ndoshta nuk pendohen në atë mënyrë edhe për mëkatet e mëdha. Kurse penga merta edhe për një gabim të vogël, do të thonë pendimin e tyre e bojnë e, me sinqeritet edhe me me përulje shumë të madhe. Pra kjo është, çka do të thot, pa gabueshmëria e penga merve. Kjo do të thonë në aspekt pra mos ta harrojmë se su më rëndsi, kjo kur flitet për çoshtjen e mëkateve. Do të më thonë shirq edhe mëkatet më dha nuk bëjmë asnjëherë. Mirpo në aspektin e transmetimit të porosis që ja ka dërguar Allahu, aty janë plotësisht pa gabuesëm sepse janë në mëshirën e Allahut se Allahu ata i ka dërguar për një mesazh. Do të thonë ju ka zbrit atyre një mesaj, edhe Allahu e kanë bikëshyri atë, edhe nuk bënë vaki që e, në transmitimin e asaj që ka ju ka ardhë pre Allahut të bëjnë gabime. E këtu, prandaj, vjenë për para asaj, e, dhe thëtë se pengamert pëndohen shumë shpejt, edhe me pëndim të sinqertë dhe të vërtet, ka rastet shumë të ku i ka përmenë Allah subhanahu wa ta'ala, do të thonë që kanë bërë një gabim, mirëpo shumë shpejt janë pendu. Sigur <coughs> adhemi alayhi salatu wa salam me gruan e vet kur kanë hëngr prej pemës që u ka ndaluar Allahu, thot qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakuna min al-khasirin. Do thonë kan thonë Allah, o Zoti jon, ne e i bën padrejcivë vetes, edhe nëse ti nuk na fal edhe nuk na mëshiron, ne do të jemi të skatruar. Ë po ashtu edhe në rastin ku Nuhij alayhi salatu wa salam jetë për mbytjes, ë jetë për mbytjes, ju ka lut Allahu subhanahu wa taala duke thënë faqale rabbi inni ibnī min ahlī, ka thënë Allah ë djalë im është prej familjes të me dhe i ka lutë që Allah të ashpëtoj me gjithësaj ka qenë mëzbesimtar mirë po Allahu e ka përkujtu se ajo nuk është vejpër e mirë se nuk banë mjë lutë Allahu dhe më thënë për ta mëshiru mëzbesimtarin pra ndaj me njëherë ka than Rabbi inni e u dhu bi ken as alake ma lej salibi hi ilm dhe thëto Allah unë kërkojnë brojtet e ti që mësë kërkojnë prejtet diska që nuk, për të cilën nuk kam dit, dituri wa illa taghfirli wa tarhamni e kum minel khasirin, du më thënë nëse ti nuk më fal, edhe nuk më shiron, unë do të jemë prej të e, shkatruarve. Gjithashtu, e, ka të regu për e, për pengamert të tjerë, për Davudin a.s. ka thënë, festagfara rabbehu, wë kharra raki anwa anab, du më thënë, kërkoj falje prej Zotit të vetë, edhe, e, u do më thënë parole në ruku dhe u pendu sinqerisht te Allahu. Pastaj thot Allahu thot afarna lahu zalik, do të thënë edhe ne ja falem atë. E kështu më radh, do të thonë gabimet e këtilla kanë ndodhur edhe mund të mendoj. Do të thonë argumentet tregojnë prej Kuranit edhe Sunetit se është e pamundshme që mendodh prej pejgamberve <coughs> gabimet këtilla, mirpo, e, shumë shpejt kthehen edhe pendohen edhe me pëndim të sinqert për të cilin Allahu uafal gabimin. Kurse gabimet e më dha edhe ato që janë shirk nuk ka mundësimi u ndodhë për nga merve. Po ashtu edhe gabimet në kumtimin e asaj për të cilin i ka dërgu i ka dërgu Allah do thot nuk mund me ndodhë, nuk mundet me pas gabime në transmitimin e përosis prej Allah do thot nuk mundet më ndodhë, nuk mundet me pas gabime në transmitimin e përosis prej Allah do thot nuk mundet me pas gabime në transmitimin e përosis prej ëh nëse kishte qenë sakt kjo, do më thon treguam se zinxhiri i transmetimit nuk është për t'u bazuar të, të do më thon është i dobët dhe nuk e, vërtetohet si tregim. ëh nëse kishte qenë sakt, kjo do të thotë se pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka thënë fjalë që thrasin për shirq. Do më thon ëh fjalë ose thyrje për në shirk, që është krecisht lark, dëmë thënë, edhe në kundrështim me njohje në islamit edhe njohje në pëngamirit sallallahu aleyhi vasallem. Së dhe qoft, ajo, dëmë thënë, këta sahabe që kanë shku në hijretin e parë, kanë shku deri në Abisini, e, edhe jan kthy prap do të them më thënë, ma vonë sepse ju ka shkuaj lajmi se mushrik. Ëm mirë po kjo ndodhi do thotë me këto detaje nuk është e saktë. Kurse ajo se mushrikt kanë bërë 16 kur e ka lexu kur e ka lexu pengjameri sallallahu alaihi wasallam sura an-najm kjo është e saktë të transmetuar në Sahihun e Buhariut dhe Muslimit ë edhe edhe ky transmetim e vërteton se ai tjetri nuk është i sakt, sepse atë transmetimin për ku përmenden këto gharanik, do të thonë se shefati tyre shpresohet. ë ajo do të thotë as transmetim që nuk transmetohet në Buhari dhe Muslim, mirë po nas janë prej librave bazë që janë nënt librat kryesore të transmetimit e hadithit aty nuk gjendet këj transmitim. A në sahihun e Bukhariut dhe muslimit, përmendet se për nga meri sallallahu a.s. kur e ka ledzusur e nëgjmë, më shrikt kanë bosegjde. Edhe tash, pse kanë bosegjde? Ata ka disa e, mendimet djetarve, që thonë se, dhe më thonë për shkak ndikimit madhë, që i kanë pas fjalët e Allahut, edhe mënyra si ka ledzu për nga meri sallallahu a.s që nuk kanë mujtë me bardë përvec se mi u përrul Allahud, më thënë kërë i kanë dëgju ato fjalë. Mirë posizët që ofëtë këte janë mendimet djetarve, nuk ka dhe një argument prej kuronët e dhe sunetit, pse ata kanë ra nësegjde, për më rëndësi është se këtu në këtë transmitim që është sahi, nuk përmenën këto fjalë, se i ka thonë për nga meri së radhënësëm, se më ndryshe, thëmë, ajë transmitim bëjën k Se Allahu ka than, inna nahnu në zel në vikra, ma inna lehu lë le hafidhun, du më than, ne kemi zbrit Kurani në dhe ne e mbrojmë ata. Du më than, që se kish pas mundësi, e, pra Kurani është të mbrojtër dherin ditën e gjikimit, që askus nuk ka mundësi me shtu në të diçka se me hek diçka prejti, e, si ka mundësi me ndodhë në duke zbrit Kurani, edhe duke qenë për nga mirë i sallallahu në sallem gjall, du thëtë me shtu shejtani diçka në fjal të Allahun, në fjallët e Allahut pastu na jetë tjetër ka thonë Allahu wa inna hu le kitabun Aziz dhe mu thonë Kurani uh, është liber madhështor la jaëtihi lë batilu min bejni jadehi wala min khalfi dhe mu thonë ati nuk i afrohet e pavrtejta batili në asë një mënyr asë prej përpara asë prej mrapa është tenzilu min hakemin uh, hamid dhe mu thonë është zbritje është shpalje prej te urtit te falenderuarit ose te lavdishmit. ë eksumerad, do të thënë edhe vet ajetet që janë surel Najm e, e kundërstojnë këtë kuptim, do të thënë të asaj fjalie se aty ku përmenden -në, atharaetumul lata wal uzza w manat al thalithah al okhra, do thotë këta emrat e idhujve Pasta i më vonë, vina jetë tjera, që i ka ledzu për nga meri së ralanë, sepse ka ledzu derin funë surën në gjmë, thotë, in hie illa esme unëse me i të muha entë mua aba ukum, dëmë thënë, këta janë vetëm e emra që ju i keni shpik, edhe baballartë e ju i, ma enzëll Allahu bihamin sultan, dëmë thënë, Allah nuk ka zbrit dë një argument për to. Dëmë thënë, na jetët e më vonë qme ka refuzim edhe mënçmim, dëmë thënë, të atyre idh Edhe nuk është logjikshme që ata t'i sin gëzuar për shkak të kësaj, pse thaan, pse i tha ato fjalë kurse më një herë më vonë në tëra ta jetë ka kundërshtim. Mirpo disa dietarë e kanë përmend këtë tregim, edhe nuk kanë fol, domethënë në aspekt me tregues se nuk është i vërtetë, po vetëm e kanë transplatu, që jep me kuptu sigur a është i vërtetë. Disa data, do të them duke e marr em atë numrin e zinxhirëve të transmetimit, pse janë më shumë, kanë menduar se është, kur bashkohen ato, janë të sakta. Megjithse nuk është vërtet. Edhe i kanë dhënë, si më thon, de e kanë arsjetu në një mënyr këtë ndodhi se kanë thonë këto fjalë nuk kanë dalë prej gojës pengamerit sallallahu aleyhi ve sellem po i ka thonë shejtoni atëherë dhe njerëzit i kanë dëgju duke me ndu se i ka thonë pengamerit sallallahu aleyhi ve sellem e kështu me radhë mirë po e, du të të jo prandaj ashtë qëllimi se disa djetare kanë përmenë vetëm edhe nuk e kanë sëqaru pasaktsi në këti tregimit E mirë, dhe më thënë, pasi, e morëm vëshë këtë, e, se këtë regim nuk është i sakt, e, mirë po, ajo dhe thëtë se hijgjërejti për në abisini ka ndodhë dy her, ajo është e sakt, pra masi janë këti sahabët, pas një kohë edhe është shtu edhe më shumë presjoni edhe tortura nda i tyre edhe janë shpërngull për herë të dyjtë në në Abisini ose në Etiopi edhe për këtë thot Abulaj Mësudi radhi Allahu anhu pra thot i dërguar i Allahut sallallahu ane i mësillem na udhëzoj me shku në te në Gjashiju edhe ne ishim të dhët veta dhe më thonë herën e dyjtë kër kanë shku për në për të nëgjashiu, kanë qenë tëvët veta, edhe në mesin e tyre thot, ka qenë Abdullaj ibn Mesud, dhe Gjafer ibn Ebi Talib, Abdullaj ibn Urfuta, Othman ibn Madh'un, radhjallahu anhum, dhe në mesin e tyre përmendit edhe Ebu Musa el-Eshari, por kjo pjesë e transmitimit, përmendja Ebu Musa el-Eshariut, ashtë, si duket gabim prej transmituesit, jo prej Abdullabin Mesudit, sepse në transmitim të sakt të regohet se Ebu Musa el-Eshari është njës prej Jemenit, me një numër të madhë prej popullit vetë, prej fisit vetë, e Shari, janë njës për në Medine. Edhe kanë hipë në një, mirë po deti ka qu në Etiopi. Edhe aty kur kanë zbrit e kanë taku i kanë taku këta që kanë ardhur prej Mekës. Do të thonë ata janë nisur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Mekë, edhe rrugës pran ndeti kanë e kanë e kanë çuditë ka tjetërkun, edhe atje në Etiopië kanë takuar Jaferi ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, edhe janë bashkuar dhe kanë net me ata në Etiopië, derisa janë kthy në Medinë, do të thonë kur pas luftës së Hayberit janë këtëj sahabët prej Etiopis, edhe bashkë me këta është arid, dhe më thëmë prej Jemenit, e, të gjithë kanë shkute për nga meri sallallahu aleyhi vësillem, e, në Medine. Edhe kjo gjithashtu transmitohet në hadith sahih, e, se pas shqilirimit Khajberit, kur kanë ardhë këta prej Etiopis, ka thëmë për nga meri sallallahu aleyhi vësillem, nuk e di me qëka të gëzohem ma shumë, për qëka të gëzojmë ma shumë, të më thonë për qëllirimin e hajberit, apo për këthimin e gjaferit. <coughs> e më falëni edhe në këtë transmitim ka dopsi, mirë po nuk pra është i pranusëm. Edhe ka ajo se kanë janë shpërngul dy herë gjithashtu është vërtetuar në një, një ndodhiku <coughs> pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem u ka vërtetuar atyre se kanë dy hijreta se kur ka qenë Asma bint Umeis do thotë ka qenë te Hafsa radhiyallahu anha gruaja e pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem edhe e bija e Omerit radhiyallahu anhu atëherë mavan du më thënë të bia vetë ka shku Omeri radiallahu anhu edhe ka thënë kusështë kjo edhe ajo ka thënë Esma bintu Umejs ka thënë a kjo është ajo e Abisiniz du më thënë që ka boh i gjëret në Abisiniz ajo ka thënë po atëherë Omeri radiallahu anhu i ka thënë ne jemi më meritor për peng Amerin sallallahu aleyhjën sallem sepse ne jemi shpërngull të aj ma heret se ju du më thënë kemi ardhë ku ka shku ku Kemi shku edhe na ku ka shku për nga meri, se më pranë me dine, për para jush. Atëhera jo i ka thonë se unë do të apys për nga meri, se më pranë me dine, se më pranë me dine, për këtë fjalë, edhe e ka pys, edhe për nga meri, se më pranë me dine, se më pranë me dine, nuk janë ata më parsorë për mu, sepse ju keni bërë dyherë hijretë, dhe më thënë, jeni shpërngullë për fene Allahut dyherë dëmë thënë, pëse janë shpërngull në Abisini, sahabët. Thët, mas aty në torturave dhe vështirësive që i kanë pas në meke, kanë vendosë që të shkojnë në Abisini, sepse për nga meri sallallahu aleyhi vësallam i ka thënë, atje është në bret një njeri i cili, e, ose tek i cili, nuk i bëhet për drejci askujtë. Dëmë thënë, është njeri i drejtë dhe i mirë, edhe e, aj nuk lejot nuk lejon që dikujt mi bërë padrecësi. Qëka të thotë kjo fjallë në gjashi? Sëpse e shumica e njerëzve mendojnë se ajo është emri ti, mirë po në realitet ajo është titull. Dë thotë mbretrit e Etiopis janë qujtë në gjashi, dë thotë në atë ko, ose si e qujnë këta një, në gjënë latinishtë në gusë, dë më thënë mundi me gjithë nëse hullumtoni, Dhe të ta ka qenë titull, sikur mbretrit e, e romagve e kanë pasë Cezar, dhe më thanë titullin ose ato mbretrit e, persis Kisra, dhe më thanë e kështu më radhë, dhe të ta të janë titulli që ka i ka pasë, sikur përshënë në Egiptin e vjetër, që ka pasë faraon, nuk është faraon e emri njeriut, po është titull i mbretit. Në Gjashi ka qenë e, Titulli i ti, kurse emri i ti, ka qenë Asham As e i bën ebhur. Të thëtë, <coughs> në gjashiu i asaj kohë, ka qenë Asham As e. Ose në disa djetarë thënë Asham As e ka pasë, edhe do me thënë, ja, në gjuhën e tyne, e, e fjales Asham, As do me thënë dhuratë. Kurse nexhasi, do të thon mbret, do të thot titull mbreti. Ë ky njeri kur ka vdeq, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam i ka lajmëru sahabet at ditë që ka vdek në Medinë dhe ja ka fal xhenazen do të thot bashkë me sahabet për shkak të mirësisë dhe vlerës që e ka pas ai rahimehullah. Ë që kur babai vdet këj e bëhur, e ka pas vetëm një djalë, vetëm këtë asëhamën. Edhe ka pas një vla, i cili ka pas shumë fmi. Populli ati ose paria e abesinasve, nuk kanë dasht që të vazhdojnë bretyria në familje në këti edhe, e bëhurit, edhe kurse trashimtari i ti ka qenë asëhamën. Ata që ka kanë bëhe, kanë kidnapud, më thënë, asëhamën, edhe e kanë cu në pazar të robëve, edhe e kanë shitë si robë. Mirë po atë ditë që e kanë shitë, edhe e ka morë a i që e ka ble, thuet se i ka pagujtë gjash, 6.000 dërhem, ose 5.000. Atë ditë që e ka shitë, më falëni, dëmë thënë, i vdek, e, pas i ka vdekë baba i këti, dëmë thënë edhe zdo është mu bom bretë ashame, ata e kanë kidnapuhat edhe kanë hik, du më thamë, edhe është bën bret vlaj i, i e bëhurit, ose midja i ashames, është bën në gjashi, mirë po atë ditë që e kanë shid, du më thamë, edhe e kamarë aji që e ka ble, atë ditë prapë ka vdek edhe kë, du më thamë, breti aktual, du thotë midja i ti, dhe kan sikur se kan me bën mbret. Mirpo e kanë pasë të gjithë fëmijët e ati kanë qenë, do thot më dialekte, nuk kanë qenë taft për pushtet. Edhe kanë diskutuar, kanë diskutuar shumë, derisa diku spirtin e ka thonë ju të gjithë edini se kush është mbreti juaj. Do thon kush duhet me qen udhëhec si juj. Edhe kanë thon edini se çka duhet me bë. Kështu që ata, do thon e kanë ditë se ky është ai që meriton më bënë se ka pas, ka pas, dë më than, shkathëci të më dha, edhe mencuri, edhe atëher kanë shku, ata e kanë gjetë atë njëri unë që e ka ble, edhe ja kanë marë, prapë dë më than, e kanë kidnapu prej ti, edhe kanë caktu për mbred, dë më than, e kanë vesh me veshjen bretërore, e kështu me radhë, atëher a i që e ka ble, ka artë të mbred ti mua në ku, dë më than, pa e ditë që është, a i, i cili e ka blesë, përse ta është ka qenë me veshje mbretrore, edhe i është tanku, ka thonë disa njerës, ma shiten një robë, edhe unë e pagujta, ma si jaudhash dë thëtë përët, ata ma muren prapë robin të më, edhe nuk mi këthin përët. Atëherë në gjashiju, ju ka thonë atyne, i, i ka mordë, dhe më thonë ata që e kanë bëkit krimë, edhe u ka thanë eh ose do t'i japni parët këtij, do të thonë do t'i ktheni si ja keni marr, ose na do t'i japim Robin ska e ka blerë edhe na ta marrë në taçoje. Atëherë ata kanë qenë detyruar, do të thonë nuk kanë dashur me leju që eh me marr ai mbretin e tyra sepse kanë ditë që nuk ka mirçeni në shtetin e tyra përvetse me ket udhëheqës. E prandaj kur kanë ardhur sahabët edhe kur kanë ardhur mushrikët që do ta tregojmë ta ta spak më vonë ju ka përgjigjë në Xassiu se e, mu Allahu nuk ma ka marr rishfetin <coughs> kur e, kur ma ka kthy pushtetin edhe un nuk do të marr rishfet asnjëherë më si jam në pushtet do të thotë edhe ka thon gjithashtu se Allahu nuk e ka bërat çka kanë dashur njerëzit që mu të më marë e pushtetin, dhe më thënë, po më ka këthi, edhe unë nuk do të baj atë që dojnë njerëzit, dhe më thënë, po do të baj atë shkado Allahu. Për ndryshë e feja atyre ka qenë krishterizmi, edhe e, kur kanë marrë veshë më shrikt se një numër i madhë i sahabeve të për nga merit sallallahu aleyhi vësallem, e kanë hikë në Abissini edhe ata e kanë njoftë gjithashtu, dhe më thanë ka qenë i njohur, a i çfarpu shtetari ka qenë edhe kanë thanë se tashta ta do të forcoha në tje, në të shtetë edhe do të shtohet numëri tyre edhe do të në rezikohet neve do të të feja edhe mirqenja Kjo është Subhanallah edhe derin ditët e sotshme se mos besimtartë dhe ermiçte Allahut e, nuk ilon rahat besimtartë në vendin e tyre edhe nuk lejojnë që ata të shkojnë tjetër vend dhe më thënë me adhuru Allahun ashtu e, si do Allahus subhanahu wa ta'ala dhe të i banë në presion në vendin e tyre që të largohen prej fejstë Allahut edhe në që fëse ata dun të largohen prej ati vendi gjithashtu nuk i lejojnë për dunë që të rinë vendin e tyre dhe të largohen prej fesë Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj më shrikt, që rënba, kanë ba, kanë quët dy prej kurejshve, du më thënë tasajkoë, që kanë pasë gjithashtu, kanë pasë aftësi diplomatike, si me thënë, ë do të thon kanë qenë njerëz me njohuri edhe me aftësi diplomatike. Ata kanë qenë Amr ibn As edhe Abdullah ibn Abi Rabi'a. Ose në transmetim tjetër, do të thon Amr ibn As edhe Amara ibn ul Walid. Do të thon dy kanë skuqë te Negaxiu. Edhe kanë marr dhurata të shumta, që ja kanë dhënë aty ne patrikëve, peskopëve si thon, do të thon Paris edhe rrethit në të në Xhasiu që ata të ndërmjetsojnë që në Xhasiu ti pranoje. Edhe edhe të kem pastaj pozitë edhe për Parisin, do të thonë që ata kur flasin. Po ashtu kanë marrë edhe burrata edhe më të madha për vetë në Xhasin, edhe ju kanë drejtuar i kanë thënë o oh, mbret kanë dalë prej neve disa njerëz mendjelet e që e, që janë larguar prej fes popullit vet, edhe nuk kanë një fen tonë. Domethënë janë larguar prej fes ton, mirë po nuk janë bë kriter sigurt ti. ë por kanë nxjerr një fe tre që nuk e kemi njoft më herët. Asna, as as ti. Ë vetë thotë ne ë prandaj neve na kanë dërguat atë si më thon aristokracia e popullit ton, demek ajo skalla e lartë e popullit ton na na ka dërguar neve që ti kthejm këta, edhe ti çojm te populli i ty ne dhe baballarë te edhe mijxallarë te ty dhe e familjet edhe, e tyra. Edhe thon do të thon që mos ti lejoim të jetojnë në tokën tonë. Edhe atëherë i kanë prezantuar dhuratat, e, sepse kurreshët ju kanë thon aty ne pra ju bëni të shmos që në gjashiu të vendose t'i ktheja ata pa i dëgju ata. Se nëse i dëgjohën, dhe dë më thonë, e kanë ditë drejtsinë e ti. Pra ndaj i kanë prezentu dhuratat e veta, që ke kanë pas, dhe i kanë thonë që në lejonë t'i marim, atë janë fmit tonë, dhe më thonë edhe mirë po fmit tonë t'pa dëgju shumë e kështu me radhë. Kurse në gjashiu është e, nevrikos përketë, se ata kanë kërku në këtë mënyrë, sepse a i ka pasë menësuri dhe drejtsi, prandaj i ka thënë nuk e, pasha Allahun, nuk e, ja udërëzoj, mune pa i të gju e dhe ata. Edhe aty i ka thënë se une dhuratat nuk i ka marë, dhe më thënë në rishvet, Allah i nuk ka marë për mu që ma ka këthy pushtetin, nuk i ka marë, edhe as nuk i Allahu nuk do më thën nuk i ka dëgjuu njerzit për me marrë mua pushtetin, kështu që edhe un nuk do të marr ryshfet për ta për ta lënë, më thën drejtësinë që e kam obligim përpara Allahut. Ather i kanë thirr muslimant, edhe ata e, kanë diskutuar se si do të flasim me Nezhashin, edhe kanë thën se do ta flasim vetëm të vërtetën, çka ne ka sill pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe në mesin e tyre ka qenë Gjaferi Bënebitalib, edhe a ju ka thonë, unë dhe të flasë, dhe më thënë, unë dhe të jemë zëvën si juaj sot, edhe më stë flasë e askush përveçmeje. Kur janë, janë mle dhe ata, për mu gjyku, dhe më thënë të në gjashiu, kur ka hi në gjashiu, e, ata populli vetë edhe mu shriktë, i kanë janë sejtë, domethënë me përkulje atë tillë, kurse e, kur kanë hy muslimanë ose musliman, domethënë atëherë nuk janë përkul përpara mbretit. Edhe kanë disa transmetime se njerëzit aty ato patrikat i kanë thonë si ju nuk i nuk ju përulni mbretit ton, domethënë kanë dashur mistiçë edhe ata të përulen evën disa transmetime thot se Ne Xhasiu vet i ka pyet, çfarë njerëz jeni ju që nuk i bini sejdë të mbretit. Edhe ata kanë thonë se ne nuk i bëjmë sejdë askujt përveç Allahut subhanuhu teala. Edhe kjo fjalë i ka pëlqyer Ne Xhasit. Ose kanë transmetim se ata i kanë thënë selam. Domethënë edhe i kanë thonë se ne përshëndetje të bëjmë. Mirpo, edhe të përshëndetim ashtu si e përshëndetim njëri tjetrin, kurse për ulje ose së çdo i bëjmë vetëm Allahut subhanahu wa taala. Pastaj e ka pyet eh Nejasiu, i ka i ka thënë se çfarë feje keni prur ju, se populli ju i pa ankohet aq shumë radh, pa kuptimin e pra kuptimi fjalëve të tij. Ather Jaferi ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ka fol edhe ka thënë Allahu na ka dërguar never një të dërguar i cili na ka urdhëruar që mos të bëjmë së cilë as kujt përveç Allahut. Na ka urdhëruar që të falemi, të japim zakat. ë Ose do të thonë ka thonë në transmetim tjetër thot se Allahu nai ka dërguar never një të dërguar që është njeri, nga Mesijaon, edhe për atë ka përzgju Isa i biri Merijemes e ka ka tregu se Isa jale salatu vesselam se do të vijë një pejgamber mashti që quhet eh, Ahmed. Edhe Ajna ka urdhëru që mos i bajm shirq askujt, do të më thonë mos i bajm Allahut shirq, mos ta adhurojmë askën përveç tij, ta falim namazin ose të lutemi, të japim zakat, eh, na ka urdhëruar të bëjm pun të mira, na ka ndaluar pritësiave. Eh, edhe ka tregu se ne kemi qen njerëz të ignorancës, i kemi adhuru idhujt, i kemi ngranë coftinat, kemi ba turpe të lojlojshme, i kemi këput e, lidhjet familjare, i kemi këput e, lidhjet familjare, dhe më thënë si misil mirë me zvetin familje, kemi pas fëqinsit keqe, me i fuqishmi prej nesh e ka hangër më doptin e kështu më radhë, evë derisa Allahu na i dërgoi kët pejgamber, të cilin e njohim, do të thënë ja njohim fytyrën, ja njohim prajardhjen, e njohim do të thënë besnikrinë ve nderin e tij, e ai na ka thirrë që ta adhurojmë vetëm Allahun 1 dhe mos t'i bëjmë atij shirq, të largohemi prej asaj që e kanë adhuruar baballarët ton, prej gurve dhe idhujve këtu me radh, na ka urdhëruar që ta flasim të vërtetën ta mbajm amanetin, ti mbajm lidhje familjare, ti tiemi të sjellshëm fëmijë, ë, do të thonë të largohemi prej tafrm për anaspekt i moralitetit, do të thonë mos bëjmë immoralitet me me askën, mirëpo sidomos largohemi prej punëve të ndaluara në familje, të largohemi prej gjakderdhjes, edhe na ka ndaluj çdo i moralitet ose çdo turbë na ka ndalu gënjestrën, ngrënjjen e pasurisë e jetimit, akuzimin e grave të ndershme, na ka urdhëruar që të adhurojmë vetëm Allahun dhe mos i bëjmë shirka atij. e këtu më rad, do të thën fjalët e tij, pra ky është kuptimi i fjalëve të ti tij në transmetime të ndryshme. aher najasiu i ka thën Atherë njerëzoj si u ka thënë se ju jeni të sigurt në tokën teme, nuk ju kthej, atyre ju ka thënë nuk u ka kthej juve këto njerëz, edhe askush nuk ka drejt me sqetcu ata. Edhe ka thonë nëse dikush më kisë dhënë kodra me flori, nuk do t'i kisha sqetcu, domethënë as të asni grim këta njerëz. Ather ehm uh, Amëri ben As, ka thonë, do të vi nesër prapë, edhe do të anëzisë që ti ureje këta njerës. E, kurse a, tjetëri, du më thonë, si që transmetohet, Abdullaj ben Ebir Abia, ka thonë, edhe pse ka qenë në atëko mushrikë, ju kanë dhimët, edhe ka thonë lej, du më thonë, mas i kanë ardë dhe këtu, e, e kanë bënë gjithë këtë udhë, du më thonë, lej në të shkojnë këtë dhunë por a i ka thonë jo, dhëtë vidë, dhe më thonë, dheri sa të bojë në gjashiu, dhe më thonë që ti urreje këta, edhe a i ka shku prapë, edhe i ka thonë, këta njerëz e shajnë, isajnë, dhe më thonë, atë që ti e avuronë. Atëherë i ka thirë prapë në gjashiu, edhe i ka thonë, që ka thoni ju për isajnë, bilin e merjemës, edhe Gjaferi radiallahu anhu, ka lexuar fillimin e surres Maryam, do thotë ajetat e para që tregojnë për Isajin edhe për Maryamen alayhi salam, pra isu surës Kaf ha ya ja insa, Kaf ha ya ja sad për surën Maryam. Edhe kur i ka lexuar ato ajete në xhasiu kaçait. Edhe ka transmetime që tregojnë se edhe pritrin që kanë qenë aty rrethti, edhe ato kan qejt prej këtyre fjalëve. Ather thot se kur i ka dëgju këtë ajetën e Xhashiu, ka thënë, ë, wallahi kjo që po thoni ju, edhe ajo që e ka sjell Musa juneme dhe Isa, alayhi alayhi salam, djetë fakto e kanë burimin e njajt. Edhe ka thënë shkoni ju se wallahi ë nuk do t'ju dorzoj juve as njëherë, do t'jeni në mbrojtjen time, edhe nuk do të dëmtoheni as njëherë. Pastaj, kanë jetu, dëmë thënë aty sahabët, ju ka dhënë në gjashiu, dhuratat e këty në mushrikve i ka këthy, gjithos, të gjitha, dhe thëtë edhe ato qka jo kanë dhënë priftinjëve dhe ato qka i kanë pasë për në gjashiu, nuk i ka pranu, për i ka këthy, por do të them që mos janë ato shkak për ta mastru. Atëherë muslimanve ju ka i ka mirprit, do të them në mënyrën më të mirë, ju ka dhënë eh ju ka dhënë veç mballthi dhe ushqime dhe vend për me jetu dhe e ka pranuar Islamin. Në xhaxhiu atëherë ka dëshmuar se nuk ka ta dhuruar drejt përveç Allahut dhe së Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Allahut. Edhe ka thënë, wallahi sigur mos tisha unë mbret i këtij vendi, do të thonë që kam përgjegjësi e kështu me radhë, do të kisha skuë edhe do të ia ja xakudh kputucët atij njeriu, edhe do ta kisha, do thon, të thonë do të kisacit ujë për me marr avdes. E kështu me radhë, tum kanë dhe thon, ka ndëru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe aty, e ka ndërru aty gjithashtu në gjashiu edhe i ka ba një darës në pëngamerit sallallahu aleyhi wasallam dhe më thënë një një prej e, atyre që kanë hikë prej mekës ka dalë prej islamit edhe është pa krishter atëher gruja ati dhe më thënë ka qenë ndam është nda prej ti dhe atë e ka kërku pëngamerit sallallahu aleyhi wasallam që të martohet edhe darësmën edhe meherin e të gjitha ato ja ka bënë në gjashiju, rahimehullah. E, mirë po mas një kohë që kanë jetu aty sahabët, njëni prej, du më thë në abisinazve, është cu kunder në gjashiju, ka bënë luft për të jamarë pushtetin, edhe sahabët janë friksu shumë se pehup pushtetin në gjashiju, edhe nuk e, di, nuk e kam ditë dhe më thënë se e, si do të, si të cilët tjet, aj tjetri me ata prandaj e, sahabet kanë thonë cili prej, dhe më thënë cili do të shkoje të ashohe se kush do të fitohet dhe më thënë nëtë betej edhe është paracit Zuberi vëna oam ka thonë une do të shkoje dhe do t'ju tregoj dhe më thënë do t'ju atë tregoj juve lajmin ka skuuzën e ibn Owam mirpunat luft ka fitu prap Nejasiu edhe kampostat që ishte rebelu kundër tij dhe sahabët kanë mbet aty do të thën sa ka qen e nevojshme kanë mbet në Abisinë edhe kanë qen të siguruam atëherë von, më vonë do thën sahabët janë kthy në Medinë edhe më vonë ka vdek Nejasiu Dhe ja ka falë gjenazën për nga Meri S.A.S. në Medine. Mirë po, e dini se përmendet në, lib, në Librat e Siras, dhe më thënë edhe kjo është e sakt se për nga Meri S.A.S. kuri ka dërgu letra, dhe më thëtë në vitin e dhjetë të hijgjëretit, apo vitin e nantë kuri bjetë, dhe më thënë kuri ka dërgu letrat për mbretrit e ndryshmë, Një prej atyna e ka dërgu, i ka dërgu në gjashijut. Si ka mundësi që këtu ja ka falë gjenazën Medine, pasta i ka dërgu letër që të hien islam. Do më thanë, ajo është një keçkuptim që e keçkuptojnë shumë njerëz, mirë po nuk ka kur gjo kontradiktore, sëpse thamë në gjashij është titull. Dhe të masë vdekjes në gjashijut asëhame, ka pas në gjashij tjetër edhe e, a i nuk ka qenë musliman ati i ka dërgu për nga meri sallallahu alen sëlem letër për të hy në islam qikur para artësi i ti i cili ka vdekë si musliman edhe ka thonë për nga meri sallallahu alen sëlem për ta vazhdojnë të më thanë të vorri i ti të duket një dritë të më thanë bivorri në ti se përshkakt mirësis ma dhe dhe më dihë mësja ka ba islamit edhe muslimanve dhe Kjo është shkurtimisht, nëse e kam thon ashtu si duhet, ajo është prej suksesit të Allahut subhanahu wa taala. Kurse ndoshta ka pas mangësi dhe lëshime, atë janë prej dobësive të mia dhe prej cytjeve të şeytanit. Ëh, kurse në dersin tjetër, insha Allah, do t'rregojm për e, atë se si e ka pranuar Islamin Amiri radhiyallahu anhu edhe Hamza ibni Abi Talib radiyallahu anhu wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa akhir dawana an alhamdulillahi rabbil alamin